Дівчата, тримтячі від переляку, назвали вигадані прізвища. Боялися зізнатися, звідки втекли, щоб не повернули їх назад. Кат узяв канчук, підійшов до Марійки. З перекошеним від люті обличчям зашипів. «То що? Не знаєте, звідки втекли? Я вас провчу, все будете знати!» Сильні удари розлюченого Катюги падали на голови дівчат. Кожен удар залишав по собі криваву смугу. Нестерпний біль судомив тіло. Руки, якими дівчата закривалися від ударів, посиніли, на них проступила кров. Через якийсь час Кат стомився, сів за стіл. Вважав, що він добре попрацював і може спочити. Відчинив квартирку і витяг пакет з їжею. Жував булку з маслом і ковбасу, смачно приплямкуючи. Знав, як це може подіяти на виснажених від голоду і тортур дівчат. Доїв булку і знову взявся за кончук. Дівчата затримтіли від жаху а він схопив Марійку, затиснув її голову поміж ніг і почав бити. Марійка кричала від нестерпного болю, він душив її крики ударами, потім виштовхнув їх з катівні, купнувши кожну ногою. Бранки ледь повзли до своєї камери. В коридорі на третьому поверсі їх зустріла жінка в білому халаті. Це Німкеня, лікар з ув'язнених. В її очах були страждання і біль. «Кіндер, кендер, кляйне кендер", повторювала вона. Сьогодні з їхньої камери брали іще двох на допит. Дівчину і молоду жінку із семимісячною вагітністю. Після допиту її принесли у камеру непритомно. Кат так побив її, що все тіло жінки було чорне від ран. Вночі жінка померла, народивши в нестерпних муках мертве маля. Побачивши, що від Марійки і Оксанки вони нічого не дізнаються, гестапіці відправили їх разом з іншими в'язнями до концентраційного табору Равенсбрюк, який містився неподалік від Берліна? Дорога на Равенсбрюк побито, посиніло, спокаліченими від тортур пальцями, Марійку разом з Оксанкою кинули. Смердючий телячий вагон, де вже було напхано жінок з дітьми, зібраних мало не з усієї Європи. Марійка ледь підвела на бряклі повіки і впала в забуття. Над нею тяжко побивалася Оксанка, прикладала їй до голови змочену у воді хустину, розтирала і зігрівала своїм диханням її крижані ноги. Марійка стогнала від болю. «Жива! Жива!» – тюхкало серце подруги, і вона обціловувала Марійку, яка стала їй більше, ніж сестрою. Їх пов'язала доля так міцно, що здавалося, помри одна з них, і друга теж не житиме. А може саме та дружба, яка зародилася ще там у школі, пов'язана любов'ю Оксанчиної матері до обох дівчаток. Може, саме вона і давала їм сили витримувати ті випробування, які випали на їх долю? Марійка розплющила очі, вернулася із небуття. Незважаючи на тісніву у вагоні, на біль у всьому тілі, вона все ж відчула, як їй хочеться жити». Жити, але не в цій чужій чужаниці, а в тому світі, який вона знала з дитинства, який світився для неї рідним сонцем крізь зелене листя батьківського саду, радував її усмішкою мами, теплими руками доброго татка і таємничим поглядом трохи старшого за неї Славка. Вона тяжко зітхнула і спробувала підвестися на ліктях. Рука, яку безжально викручував кат, заболіла, і Марійка застогнала. Поруч з дівчатками стояли дві українські молодиці, що вище час журилися за залишеними вдома дітьми. Жінки скрушно хитали головами, з півчуттям дивилися на дівчаток, яких довга подорож зробила схожими на висохлі мумії дивувалися, як ще тримається життя у їхньому тілі. У них знайшлося питво. Дали Маріці попити, і вона ожила, підвелась на ліктиках, попросила підмостити під спину солому. Дівчатка сиділа, обіпершись об дошки вагона. Розуміли, звідси уже не втечеш». Одне, що Марійка, дуже слаба, а друге, що вагон, поділений на три частини. Посередині, відгороджені від бранців, стояли гітлерівські вартові, з боків в'язні. Усі вони, як на долоні. А в вагоні кого тільки не було. Румунські циганки з дітьми, літня чешка Ружена, з дочкою Златою, група полячок різного віку, кілька францужинок і навіть три німкені, до яких ставилися з презирством, бо ще в тюрмі встигли дізнатися, що це грицидвістки і повії. Німкені тримались незалежно, згорда поглядаючи на усіх». Цигани і тут в кутку влаштували собі спідниць і ковдри щось подібне до шатра і купчились окремо. У них, хоч як це не дивно, ще лишилися пристойні квітчасті сукні. Більше ж жінок і дівчат були в тюремному, як і Марійка з Оксанкою. Дівчатка впізнавали і в'язнів із цієї тюрми, де їм довелося посидіти. Більшість з них мали сліди тортур на обличчі і тілі. Куди їх везуть, ніхто не відав. Мабуть, усіх жде вірна смерть.